Erisain nagusia zurekin pantzo irigarai, Nafarroan arrengura biziak esako urtegiarekin. Sangoz aldean da hau, haundizio obrak asierditu Nafarroako gobernuak, baina barraderaren paretak agailtzenari direla diote pekaldeko errietan bizi diren diendek eta beldurarekin direla diote. Endaian, autetsiek aho batez bozkatu dute, Eriko Besten Antolatzeko, Eriko Etxeko Komite edo batzorde bat sohtu dute, oraiarteko komitearen jokamolde eta aski izuten, kalapita eta behisketa ikerre li zalde autetsiek esplikatuko dauku. Eta nola zena iziritzeko xaiua, zainek zauzuk eienek gustatu eta zergatik mikroa publikorat luzatu dugu atzo, xilaba bertxushabelketako bigren finala erdiaren onnotik en eritze zabaleta nauxi atzo. Eurie dintzauko, haste ondakuntan, noiz ertio, Charlotte. Charlotte? Ba iota... <laughs> Euria asti buru untan, baina momentuko tze, zero argia dugu ikusten da. Euria berriz gau untan jiten zauku, ameka gradu iten ditu eta hogeita bat gradu arte ukanen dugu. Gombia sainduko porrak bururatuak xaxea nola pasatuko tedago izuntan ziburuko ikastolan, badak izo elektrika mostuadiola erikoetxeak joan den hastean burrasuek argiaren da elektrikaren nukaiteko tresna bateman endote plantan bestalde gipulo au zapesak au zibide berri batidekiadu ikastolani egun bakots laueon europagarazinaiz memento batez indar publikoak ere etoraztea ipatuzen ocha runt giro bedezian egin Nagoizunko sarzia ziburuko ikastolan, nauk ere sukbiletik segituko dugu handikaiko baigira behaontko berri saiiliana. Tarn eskualdeko zibenseko urtegiko gertakarien ondotik, Nafarroako esako urtegia da aktualitatean lurlitatze edo jauzibat izan da hasteuntan, joan den hastean ezta lehena eta urtegiaren azpiko errietan bizidiren jendiak beldurdira, ea ezote den azkenien istripu larriago bat gertatuko urtegiaren haunditzelanak bertan behera ustia galde giten dute intsageta. Nafarroako zangoza aldean da esako urtegia, horma naggususia Nafarroan naiz eta urperatua densatzzia handiena aragoi aldean izan. Mila behatzuunta berrogeita hemertsitik martsan da urtegia eta orain handitze obrak egiten ari da Nafarroako gobernua. Inguruko herritarrek ez duuten nahi ikusten baitute gero gerota pititzadura gehiago direla murruetan. Etahala gertatu da asteuntan berriz ere ikerrara da, esa ez plataformako bozera mailea berekezka aierazi digu gu keskatuta gaude ikusten dugulako, ez dutela erremeziori jartzen, ziren e, proiektu hau ez dute berpen zatzen ez, baizik, eta bueno, egiten dute aurrera etengabe gabe realitateari suegin gabe, ez, eta oso keskarria da hori gu presatik berako herrietan gara eta oso arazolarriak izan dira, segurtasun arazolarriak eta jarraiten dute naiz eta beraileke zonartu ez, horretun ba, ba bai gu oso keskatuta gaude. Jakin behar da, duela bi urte jadanik pizzadura batzu izan zirela urtegian eta astapenean informazioa gorderik ere azkenean inguruko herrietako biztanleak etxeetatik atera behar izan zituztela, istripu larriago bat gertatuko zenaren beldurrez. Momentuz ez da alakori gertatu, bainan herritarrak ez tira lasai eta lanak bertan bera ustea galdetzen dute. Ostira alguziz, elgarretaratzea antolatu dituzte, zango zan, eta ondoko etapa auzibide baten hastea izanen dela baieztatu digu, esa, ez plataformako bozera maileak Bestalde aturri Euskal Kostaldeko garraioen sindikatak garraio publikoen ere muen eta bat ipatzen du, aurraia ikusi du Angelu, Baiona, Miritze, Bidarte, Bokale, Iriburu eta Taranoseko garraioak udeatzen ditu eta hemendik hamar urtera aglomerazio mailan gargauak nola antolatu behar diren aztertzeari da. Lehen fase battian bilkula publikoak egin dira zazpio egi horietan biztan le e, gargaio munduko eragile desberdin eta komerantten artean orai inkesta publiko bat abiatzen dute egun asten untan hasiko da inkesta publiko hori aendnduen hara arte eta gargailuen sindikatak. E, e, eta aurri ikusi dituen esenario desberdinak interneten konsulta daitezke, edo zazpierri horietan ere, bako txak bere, oharrak edo ekarpenak egin ditzake, ondotik gerraio publikoaren behinbetiko plana 2008 estapenian boskatuko da. Greba treinetan gaurra txeko zazpiontai goiti CGT sindikatak deitureik garraio publikoen defensaren alde ezen zefak dio estirela TGV do abiandura uniko treinen aratu natak unkiak izanen ahatik TOR edo tukiko treinetan iruetanik bi sortatuko da edo treinez edo autobus ez aztezken goizeko surziak arte segitu gogodute lan uste mogimendua Eriko bestesta kantoolatzeko heriko etxeko bat orrde bat sortu dute hendaian bi milata zorziaz gehoztik beste komitearulatzen zen uen kudeakketz heriko etxeak berriu mila euroko diru laguntza emaitenzio hortelako beren azken urteetan ospak baino kalapita gehiago bazen. Eriko etxeak jakin arazi duenez, yaz, estatutuak allatu zituen beste komiteak eta ordezkalitzarik gabe gelditu zen hendaiako etxeak omite hortan. Aute txigu ziak antolatzeko, erriko etxeko talde baten txortzearen alde agertu dira Iker Elizalde endaiako asuanta. Bo, Iakimarda Lenik Pesta Komiteari urteetan berru mila Euroko subentzioa ematen zitzaiola, eta astapen-astapenean pestak horrelakudeatzen ziren, eh? bazen batzorde municipal bat, autetxiz uh, osatua, gero elkarlanean aitzen zirenak uh, elkarte ezberdinekin. 2008an hori aldatu uh, egin nahi zen, eta pestak komiteari uh, nolabaiteko potere gehiago eman, uh, eta autetxiei hori uh, kendu. Astapeneko urteetan gauzak askiongi ziren etzen olako gatazkarik izan. Salbu pasaden urtean, estatutuen aldaketa bat egintzuten, nuna egin asmoazen erriko etxeko ordezkariak, hortarik kanpo guztia, eta baita ere, pesta komitean Elkarteak ordezkatzen zuten lagunak kanpoan emaititea uh, beraz egoera horre aintzinan uh, guri iruditu zaigu hori uh, ezintzela uh, lagun batzuen esku utzi herriko uh, pesten uh, antolatzea kontsiluan, delibero hori uh, hartu dugu esanbar da deliberere hori hau uh, batez hartua izan dela. Eta sortu beri duten batzorde hori, molde partia artzailean artzean edute, orterako antolatuko diren izordo bako txaintzat, bilkura idekiak izanen dira elkarteekin, ez da gauza berrien da jarenzat 2008 zaintzin, ala egiten baitzen jadanika amikuzeko aiziritzen iragaiten zen azor xilabako bigiren finalerdia eta bururazien jakinda iparraldeko bertsularien xapelketako finaldian, norizanen diren lehian aiziritzen biziki eratxalde gozoazen jendiak saio gustukoa ukan du eta lehen atera dira edo lehen atera da enerit zabaleta, bigiren margialen arzaiuz eta irugerren ramuntxo kristi, eaba jendiak sixtion os seus consejos. Dice que gustato. Ramónjo Cristi dice que m'a interesat ere ta sirusagoak direnak ere, Ola horukortasunean ikusi behar da, ta... eta... finalea joanen huai, hain? Eh? Eba, harri gira horbea txartelen ukaiteko. Aba, ba, hasi zigoz behar da finitzera hartu joan. Oberena, bakotxak bere kriterioak baditu, izaiten alda humoretik, izaiten alda behtsu mailaren aldetik, beraz nik behtsuari bezala batetik jamuntzoa kristit, eta patxik ere bere humorea ekarri du, beraz horiek ba, humoretik. Bo, nik, nik ere uh, denak... Uh... Entzun ditut plazerrekin eta, boz, zunik ez dakit esailkatzen edo ez du teknika eremen peratzen, beraz, ideak, uh, denek idea honak dituzte eta bo, eien ofizioetan beti, uh, beti gozatzen. Hemen, ahi eztakak, bat sinuten norbeit sustatzeko hemen gehiendi? Baina ez dugu, ba? joan nota ahitzen gitu, gehiago, nah, ba, ba, ba, zinez. Ikusiz, zein behantaz izen behsutan eta zemaileetan den, ahi, ahi, ahi, da. Egon goztian ari da eta, ala, ala, megiago me saioetan jasen eta jobekiko pasatzen da ere, ala. Oai, finalera txegituko duzi? Ala, inan, xahtela hartiagin iso, <laughs> arabesse eh, à l'échegaga Ra, Ramonchet de la chaise finaleko, no diren eco sont direne finale a giocato con inceglia Ezabaeta mailen er zailuz hodai bagoso gamontxuk iszti eta sumai muruaxilabaren finla, azarroren amoztian baionako loga salan ta bazen jende larun battzen gauan ere luzokoa agixuri gean, azarroren leheneko asteburuan egin ohi duen bezala, Hameka Karrikako arteen fabrikak Hameka euskara zateburu antolatu zen, kari hortera bat, Desbook konpainaren a arrastoak azken. Lan aurkeztu zuten gai iluna gogoeterakoa initzusten duena, baina umorea ere sartzen duena, publikoan iritziak ebilduzituen initzakietak. Norena aurpegia da izpiluan ikusten dudana. Betakit, eniz askia ditu ortan eta gauzalatzu ederaak. Bai, Osea, bai, bai. Esen iguali, gendea, osea, ohituta gozela gehiagotan hauek ni ora farragit eta hori ta bai, farragin dugu. Ena ere pentsatzekoa da ta denbora beharda dena hori jasatzeko, ez? Bisikuntza, bisikuntza dekorazioaletik eta sinestlanduaren antzerki bat eta Ideien aldetik edo iluna, piskabat ahastuak dira aztekit bakotxaren bizia edo nola identifikatzen alden. Piskat irak anari lotuz eta aldo oktatik piskabat iluna, bat zire horret jatatzeuten isturia. Eta hori publikoak egur dut zela ondoko aldean. E, Oktan dut piskat jarriak aldu, <laughs> bena aktoreak dira. Azaro abenduan Gipuzko eta Bizkaien gaini eskainiko dutean zergia Deyabu kompainiakoek, eta urte gilaren amostian aldiz, endaian izanen dira Mendi Zolan, el cartean edo gelan, Eta euh Kiloletane le Nick de Santiago Arrasate qui pagasse ne dit tout là de galdu baitu Arenemaitsa. C'est que Real bat Sénégal, Louis kontra. Eta Coligaren conduseobat Anoetane Malaga rencontre et à Diego Arrasate aura hier te contribue c'est ilia qu'on pourra tout douter Berry Batchemaiteco Artial bien grand mais Lana Atlétique qui l'a kontra bat eta 0, en contrat battet nalida, raio baiekanon eta pilotan uh, lamberretxeto jazku irabazliak nausitu dira atzo, erriarena lehiaketaren kondu trinketean baiugurin berroi oita amailu irabaziute zoroet beste lamberren kontra, eta beste finala erdian, biela gizmendik berroi oita zorzi irabazi lagaldo dukazuren kontra lamberretxeto biela gizmendik izanen da, beraz baiuguriko, erriarena lehiaketaren finalaren afitsa Arra txalde garatenian den partida, den berri emanen dauzigu. Ondoko berri txailan ez berriala. Berriala txalde honetan, lau honetan, monzondar zeta eskurra, dira, agire eta laskanoren kontra. Nacio harteko berriak orai uh, burkina fazon, nacio hartetik kondenak eta telebistaren kontrol hartzia. Nacio harteko estatu batuek buru, kondenatzen dute zida kolonelak zuzendu armadaren podere hartzia, blez kompa oge, presidenteak anporatu ondotik, tiroketak ere izan dira rati telebistaren egoizan, uagadugun eta oposizioak salatzen du transizio politikoaren konfiskazia armadaren ganik. Afrikatik Ukraina eki alderat, Alexander Aleksander Zakartsenko, errepublika, e auto izendatuaren presidentea autatua izan baita altsatuen edo errebeldean burua da, eta nagusigai haunditzat agertzen zen atzuko haute karietarat, bozen eundain dako latonita biapasar du aldiz bozka hori komedia hutsa dela asalatu du Kife bakea mehatsatzen duela gehiitu du gertakari horrek Europak batasunak aldiz emaitza horen bidez, hegebelder nagusitasuna nagusita ontu du berealetik Mozkuk.